Marin Preda, partea a doua. Joi 14 iunie 1979. Iez din blocul de pe Bulevardul Republicii 72. Sunt abătut. Am fost o văd pe Marieta Sadova. Biata Marieta, împuținată de bătrânețe, măcinată de boală, cu minta ușor înnegurată, mai are încă destulă putere să-și recunoască prietenii și să spună versuri de Eminescu. Vocea e dulce, vibrantă, a unei mari artiste, dar răspunsă parcă de pe altă lume. Se lasă în serarea, în forfota străzii dau cu ochii de Marin Preda. E singur, merge clătinându-se, se izbește de trecători. Sper să nu mă vadă, încerc să le vid, dar în secunda următoare mă pomenesc cu el în brațe. Hehe, he, bună seara, părinte, ia uite, domnule, ce surpriză! Ce mai faci, mă înșer? N-ai mai trecut de mult pe la mine. Eu fac bine, dom Preda, dar dumneata." Ehe, Marin Preda a băut un pahar mai mult, dar nu prea mult. dă o să de viață, asta e." Încotro, dom Preda." Spre casă, monșer, spre casă." Stai pe aproape?" Mai aci, lângă mântuleasa, acasă mă duc." Încerc să merg cu el câțiva pași alături, dar el se împinge când în mine, când în alții." Îl apuc de braț și îl țin strâns ocrotitor." Noroc că sunt în costum civil." Aici, la întretăierea bulevardului cu calea moșilor, traficul se rostogolește torențial în toate direcțiile și îmi dau seama că Preda n-ar putea traversa singur fără să se duiască. Domn Preda, te conduc puțin. Asta îmi face mare plăcere, n-ai mai trecut pe la mine, nici nu m-ai invitat pe la dumneata, așa, la un pahar ca între scriitori. He hei, am auzit eu că pe acolo pe unde stai dumneata se mai găsește câte un vin bun. He hey, de la bătrân cop de pe vremul cum zice Eminescu. Nu-l întreb nici de unde vine, nici cu cine a mai fost, nici ce fel de vin a băut. Trecem calea moșilor, ne oprim, mai îngăimăm câteva fraze, nu știu ce să zic. Se oprește lângă noi mirată Ioana Postelnicu. Stă și ea prin apropiere, merge spre casă. Bună seara, domn Preda! Bună seara, domnule Anania! Ce surpriză! De unde și încotro! Nemăsoara amuzată pe amândoi, bănuind că Ioana m-ar putea crede autorul moral ale euforiei lui Preda, caut repede să mă disculp. Am fost să o văd pe doamna Sadova aici, alături, și la ieșire m-am întâlnit, uite, cu domn Preda. Ce mai face Sadova? Se interesează Ioana. Așa, așa, așa, cam bolnavă. Preda trezare din spatele ochelarilor. Dar câți ani are, domnule, Marieta Sadova? Știu și eu, răspund, poate 83-84. Formidabil! Auzi, domnule, să trăiești 84 de ani. Eu aș vrea să trăiesc 84 de ani. Așa, să le fac în ciuda dușmanilor, să zică ea, bă, așa și pe dincolo, ce bă cu ăla de nu mai moare? Hehe! <laughs> Ne-a prins pe amândoi de după gât, pe mine cu o mână și pe Ioana cu alta. Râde gale și repetă de mai multe ori ce necaz le-ar face el dușmanilor săi dacă ar trăi 84 de ani. Nu o colește în jurăturile, din potrivă le strânge una în alta apăsat. Trecătorii aruncă priviri piezișe la această scenă de mare familiaritate citadină. Ioana vrea să profite de ocazie și le atacă. Dom Preda, chiar voiam să te văd și să-ți vorbesc într-o chestie. Chestie, da. Și ce chestie, mă rog? Cartea mea, știi, roată gândului, roată pământului, s-a epuizat. Aha, asta e chestia. Și? Și, să-mi scoți ediția a doua. Hehe, he, auzi ce vrea cu coana, ediția a doua. Las cu coana, că știu eu, dumneata vrei parale. Sigur că vreau și parale, de ce să nu vreau? Vrei parale, asta e, las, că știu eu. Editorul își ia brațul de pe gâtul scriitoarei și rămâne atârnat de al meu. Ioana insistă, Preda nu se dă prins. Las că mai vorbim și noi, treci pe la editură." Trec pe la editură pentru a mănunte, dar să-mi promiți că-mi scoți ediția." Las că mai vorbim noi să sărumâna, o să mă mai gândesc." Uite, îți promit că o să mă gândesc." Bine, domn Preda," zice Ioana, dezamăgită. Eu mă grăbesc, că mă așteaptă Mircea. La revedere." Rămânem iar în doi. De aici încotro dom Preda. Pe strada asta încolo nu stau departe. Strada, deși laterală, e destul de circulată. L-aș lăsa singur, dar în prin cap că l-ar putea izbi vreo mașină. Nu mi-aș jerta o niciodată. Îl las să-și aprinde o nouă țigară și la apuc iarăși de braț. Parcurgem strada agale, ferind regătorii. Scriitorul are chef de vorbă. La un moment dat pomenește de Grecia și află cu mirare că eu, om umblat, încă n-am fost în țara lui Pericle. A, dacă n-ai văzut Grecia, părinte, n-ai văzut nimic. Eu am văzut-o. Se oprește, răsucindu-se în față și cu ascendentul moral al celui ce-a descoperit că știi mai puțin decât el, îmi vorbește îndelung și destul de controlat despre Elada Eternă cu eroii, templele, miturile și misterele ei. Oh, nu Grecia comitagiilor și plăcintarilor, pe ăia dă i în măsa nu mă interesează, Grecia meta-istorică a lui Platon și Orfeu. Vorbind, are în el o mândrie duioasă din Arcadia Ego, ar fi vrut să spună. Eu, conchidă el, după ce m-am întors din Grecia, am scris o carte. Ajungem în piațeta de lângă mântuleasa. O grămadă de copii se joacă în faptul serii. Minci, strigăte, te țipete, țipă -te, fluierături. De aici încolo, domn Preda? Stai că aici trebuie să fie și copiii mei. Mi-ai văzut copiii, nu? A, am părinte niște copii. He, he, am niște copii. Îmi dau seama că mândria părintelui pentru odraslele lui e incomparabil mai densă, mai puternică, mai mișcătoare decât a scriitorului care a fost în Grecia. M-am oprit, el își rotește ochii peste forfotă, își umflă pieptul și strigă. Bă! nu li ia nimeni în seamă. Glasul lui nu a biruit hărmălaia, copiii continuă să-și vadă de ale lor. Preda se umflă încă o dată și strigă din răsputeri. Bă! Intrigați câțiva băiețanrii, mai din apropiere, lasă mingea și se apropie. Preda nu recunoaște pe niciunul. Ascultă, bă, copiii mei nu sunt pe aici!" Copiii ridică din numeri, nedumeriți. Ai cui copii?" ar vrea să spună. Copiii lui Marin Preda," precizez eu. Un băiețel mai mărișor se apropie și aude. Dumneavoastră sunteți Marin Preda?" întreabă el, parcă emoționat uitându-se la mine cu vădit respect. Nu eu, dumnealui! Copilul nu pare dispus să mă creadă, se uită când la mine, când la omulețul de sub brațul meu, care probabil nu se seamănă cu ceea ce crede el, din spusele părinților sau de pe la școală, că ar trebui să fie autorul moromeților. Cum, bă?" zice acesta. Nici măcar el mai mare nu e pe aici, nicușor?" Copiii se întreabă unul pe altul din priviri, apoi unul se dumirește. Aha, ăla cu bicicleta verde!" Ei mă, se veselește tatăl, ăla cu bicicleta verde. Nu, nu e cu noi, răspund copiii clătinând din capete. Preda bombănic ca și cum ei ar fi vinovați că al lui nu e printre ei. Se poate însă să-l fi jignit confuzia, apoi mă smucește. Hai acasă, că-i găsim acolo. Am părinte niște copii. Intrăm pe strada lui, dar eu încetinesc pasul. Aș vrea doar să-i asigur apropierea de casă și să mă retrag. Pe Ioana Postelnicu zic că am convins-o ușor că nu am niciun amestec vinovat în această tovărășie, dar nu prea văd cum aș convinge-o pe doamna Preda. E departe casa? uite acolo." A, am o casă, părinte, am o casă... am cumpărat-o eu cu banii mei," precizează el cu trufie. În fața casei la poartă dăm peste vreo patru-cinci copii în plin scandal. Doi dintre ei se ceartă și se îmbrâncesc ca într-un început sau un final de încăierare, Ceilalți își dau cuate pe margini. Acum e rândul meu să mă cred puțin băut. Aud cuvinte și expresii englezești, o clipă am impresia că mă visez la Detroit. Unul din cei doi e un copil negru, negru adevărat, cu oricare din foștii mei vecini de pe strada Riopel, cu părul sârmos și obrajii proaspăt ieșiți de sub lui stragiului. Ce e bă cu voi aici, răcnește Preda către unul dintre copii, mai răsărit, lipit de poartă, în care îl bănuiesc pe Nicușor. Acesta se uită la taică-său, pe jumătate ocrotit, pe jumătate speriat, și arată cu degetul spre negru. Acelea s-a redras doi pași, dar se pare că un sentiment de demnitate îl împiedică să o ia la fugă. Totuși, pentru orice eventualitate, stă cu un picior în coardă. Desigur, trebuie să fie feciorul vreunui diplomat de prin vecinătate. De ce vă certați, mă? Copiii taxi ingeriți. Mă simt obligat să intervin înainte ca puiul de negru să părăsească scena. Băiețelule, ia vino încoace. ce e cu voi? Ce s-a întâmplat?» Auzind vorbindu-i în limba lui, copilul se destinde într-o clipă, se apropie și începe să-mi dea explicații. Anume că ei începuseră ră să se joace, apoi s-au luat la ceartă și în cele din urmă el l-a bătut pe acela, adică pe Nicușor. Uluit și amuzat în același timp, predea urmărește conversația și îmi cere să-i traduc. Ce tot înrugă cioroiul ăsta? O fac cu exactitate, dar repede îmi dau seama că ar fi trebuit să trișez. De cum aude finalul certei, Preda mi se încordează sub braț și spumegă. Ce? Mi-a bătut copilul? Să-mi bată el copilul la poarta mea? Lasă-mă, părinte, că îl belesc. Lasă-l, domnule, că s-au bătut în parte. Încerc eu să-l domolesc. Copii, ce să-i faci? Nu-i așa, băiete, că v-ați bătut în parte? Schimb eu graiul către puiul de negru. Nu, precizează acesta, spre disperarea mea. Eu l-am bătut pe el, că eu sunt mai tare. Dar să știți că îmi pare rău. Ochii copilului sunt negri și umezi, foarte mari și foarte umezi, și se uită drept în ochii mei și mă imploră, simțind cum în omul de lângă mine se dezlănțuie un tigru. Te-a bătut, mă?" răgnește Preda la nicușor. Băiatul confirmă din cap, tatăl îl fulgeră întăritat pe negru. Bă, te belez, mă auzi? Fac eforturi să-l stăpânesc, mai încerc o șansă de pace. Stai nițel, domn Preda, să închetăm cauzele." Poți să-mi spui și mie, îl întreb pe negru, de ce l-ai bătut? Fiindcă a râs de limba mea, răspunde el în chipul cel mai firesc. Ei, a râs, o fi amuzat și el așa. Nu, a râs în jocură, precizează el. Ei, și dacă a râs, trebuia să-l bați? Da, dar eu n-am râs de limba lui, se apără el cu argumentul suprem, ridicându-și umerii și sprâncenele. Îi traduc lui Predea foarte exact, cu multă convingere, întârziind pe argument. Efectul e fulgerător. Trupul de lângă mine se destinde, cu brațul liber își potrivește pălăria. Din asta s-au luat? Din asta! Formidabil! exclamă el într-un târziu. Asta e formidabil, să-ți aperi limba cu pumnii. Apoi se îndreaptă spre Nicușor. Așa e, mă? Ai râs de limba lui? Nicușor confirmă din cap. Uite acum să vă împăcați!" îi poruncește tatăl. Acum, în fața mea!" Întinde-i mâna și spune-i că-ți pare rău. Acum!" Copiii se împacă, negrul e emoționat și fericit, apoi pleacă fluturând din mână. Eliberat și de mânia lui și din strânsoarea mea, Preda vorbește iarăși cu Nicușor. Bă, tu mă asculti ce vorbesc eu aici?" Pe asta, bă, să nu uiți, că limba se apără și cu pumnii. Marș în casă, zgâibă că mai vorbim noi!" Copiii o zbughesc. În ce mă privește, rolul meu s-a isprăvit. O pot zbughi și eu. La revedere, domn Preda. Noapte bună. Nu mai bag de seamă dacă mi-a răspuns sau nu. Preda e preocupat de altceva. Dispare cu capul în poartă. Auzi, domnule, să râză el de limba omului.